О, взагалі тоді добре. Тоді нафіг кидаємо цей совок Україну. Взагалі ніхто серйозно не сприймає весь цей ваш нещасний шоу-бізнес так званий. Марла поморщилася, але не погодитися не могла. Ілля з палаючими очима продовжував. Спочатку Росія, потім і її досраки, а потім Європа і більше, більше, більше. У тебе велике майбутнє, Марло. По цих його словах, Марлі в горло вже не поліз ніякий десерт. Вона просто було збиралася порахувати, вкотре такий пишний монолог перед нею виголошувався. Тут же знайшла спільні риси у всіх, хто його коли-небудь проголошував, і не без задоволення відзначила, що з кожним новим почутим монологом у ній додається веселої іронії і применшується золототканих ілюзій. Утім, Іллі вона навіть трохи вірила. А чи не вірила вона трохи всім його попередникам? Вірила десь так відсотків на 50. Інші 50 списувалися на його славнозвісну контроверсійність. «Це ж мені ім'я треба буде придумати комерційне якесь», – не зовсім добре посміхнулася Марла. «Ну, навіщо? Залишимо твоє. Прізвище ж не явно українське». «Ні, нейтральне таке прізвище». «Ну, от і добре. Нейтральне – це те, що треба. І ніяких більше записів в Україні. Чуєш?» а? «Ні, звісно, я не змушую тебе поривати стосунки з пухнастими настями, але...» Ілля красномовно замовк. Марла тільки збиралася було запитати, а контракт треба кров'ю буде підписувати. Як Ілля вже рефлексував на це її запитання. «Тільки не обманюй мене, не думай собі мене обманути». Марла здивовано запитально звела до купи брови. «Я не про стосунки, Ілля зітхнув. Хто такий хьялмар? Я про бізнес. В ньому мене ніколи не обманюй, бо буде дуже зле. Мені буде зле». Остання фраза була сказана так, що Марла хутенько збагнула, кому саме буде зле передусім. «Я знаю, – продовжував Ілля, – та дівчинка, що вміє дуже вправно застрибувати в потяг на ходу. <кхем> так от, спробуєш перескочити з мого потяга на інший, пристрелю прямо в польоті. Марло це чомусь навіть збуджувало. По-перше, межа ризику завжди додає дешевого адреналіну, а по-друге, Її страшенно розважало все те, що Іллі про неї напотякали їх спільні знайомі. Так звані, курва, друзі. Прошу, не зрозумів Ілля. Марла знову перейшла на його мову. Та кажу, країна знає своїх героїв. Приємно, коли про тебе складають легенди на батьківщині, а ти живеш за 10 тисяч кілометрів. «І в який це я, вибач, застрибнула потяг? Ти використала Х'ялмара?» <кхем> «Це теж тобі Флюгельгорн сказав?» Марла безпомилково вгадувала автора легенд за їх стилістикою. «Угу, о да є. «Така дивина!» Це вже Марла пізніше того вечора казала Артанові. «Ну якого ж біса Флюгельгорнові?» Такій зірці і всезагальному улюбленцю, такому мудрому і сексапільному чувакові отаку от хуйню про мене жвиндіти. Заздрить, напевно, — знизав плечі Мартан. Тю, так чому ж тут заздрити? Ну, просто собі заздрити, та й усе. Угу, ясно. Хоча навряд чи Марлі бодай щось зі всього було ясно. Просто це, як і решта речей, щедро додавало життєво необхідного адреналіну в кров. День, коли Ілля відвозив Марлу в аеропорт Бориспіль, був для них днем туманних мостів. Ілля чомусь ніяк не міг правильно виїхати на потрібну трасу, і, блукаючи Києвом у затоп перед, приїжджаючи Дніпро, він спокійно розповідав Марлі про те, як можна заробити 100 тисяч доларів, організувавши вечірку для товстосумів за участі Бритні Спірс, і про те, що краще їхати в Альпи, аніж у легендарну для Марли Караганду. От всі кажуть, що дє-гдє в Караганді, а чи хтось там колись був, треба їхати. — Боїся не встигнути на свій літак? — раптом запитав він. — Та я хочу на нього не встигнути, — примружилась Марла. — Ти охолониш, — Ілля сказав, — це не те, щоб сумно. — Муа? — перепитала Марла. Охолониш, — Охолониш-охолониш, ніби не чув її Ілля, але я знайду спосіб тебе розігріти. — Щоб мене заморозити в тому стані, в якому я є, — подумала Марла, — треба вижрати не одну банку фенозепаму. Але вголос нічого не сказала, просто посміхнулася. Ну, вот уже и аэропорт, Илья звернул из трассы.